انا نقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِيَادِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِ إِمَّا نَوَا ومن كانت هجرته الى دنيا يسيء بها او الى امراة يلكها فالهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه الحمدللہ <الزمون> دو زمون د وره تفسیر پرون مونږ ابتداء کړو نن مونږ الحمدللہ مستقل درس شروع کوو د درس نامه کې زمون د مشایخ و رحمهم الله الی <العادی> قبر النداروارات <و> نر دکی ایب اس اصول د قرانه حکیم د فهم د سانید لپاره بیانونه نو دا غینه صلیح دی رسول موږ راځه کتابی شکل کې نو غو اصول به ان شاء الله وايو غینه پسبه بیا ترجمه سوره فاتحه شروع کېږي ما پرورم دي طلبه او لويي او طالباتم باور هاي خ خبر دا شیطان سره کتاب وي نو تاسو په دښمن وختيم ګورئ او چې سمو کتلې نو مالو کوم پخلی وله دا غیره علاوه کومي سیواي خبري نو دا غیره لپاره ضروري دا چه طلبا و طالبات و ذانسرا دلیکل و انتظام کڑی سور چتاو سرد وصول کتاب وی نمونگ زر زرزرو آئیو نمونگ بو ترجمه زرد فارغ شو زکرست و رمضان المبارک دے و دا دشمیر رزی دی بیا د طالبان راځي روس ته تلوار لري هر یو بیا وایي چې پد لسنه خپل شوي خطاب بکمل هي کله کمر از باندې مخته بلدا د قرباني او د مهنت رشي دي د طول نہ مخ کې زموږ پد درس کې نن خبر ادا دا ش خپل نیت صحیح ګول چ ويون کې اوریدون دن کې سمره مسلمانان نارینه زنانا چه حاضر دی یا غائب دی او دا درس اورې نو دې ژړنه تاسو په کار دي چې کې زمانیت څه ده زکد ټول ديني اعمالو دار مدار په نیت باندې ده کنيت نو مسله به شي او کنی ات ګډ وډی نو سړے بسټړې شي مال به بلګي کډاو به بشي خدا الله په حضور کې بس اباغلس ملاو نشي دیو جن ازمږ دي محدثین او حضرات لکه امام بخاری رحم الله نورو محدثین نو د خپل کتابونو په ابتدا کې دا حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله عنه ذکر کړي ای فرمایشی ماوري دلي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نے شی فرمایل د اعمالو در مدار نیت باندې ده هر سړی تبا وشه جوړې کې ګرځيږي کوم د نیت کړی نه ده چا هجرت کده دنیا د پاره ده چې د دنیا حاصل کی یا د دې حجرت هجرت کوي چې دیو زنانه سره نگاهو کی نو د ته هجرت بد اوسه د لپاره وی چې د سره د لپاره د هجرت کړه تاسو کدنې راغلی یو کلری نه راغلی ای تاسو د الله د دین لپاره هجرت کړه نو دې خپل نیس یې کول چې ما نه الله راضی د دې ټول مواداري سوده درسو دو درسونو ټول دو مهنتو نه جوړ سنه چې موږ کوم عمل کوو الله راضا شي ا کدا شي بزرګو مدرسې موږ جوړې کوو او شپه او ورځ درسونه کوو او چې را راضي راضي دي شي زموږ مقصد شو نو خپل نیت صحیح کوو نیت کې ګډوډ نه نیت کې ریاکاری نه وي سماعت نه وي د ځان مشورتیه مقصد نه نیت بسنت صحیح کیږي نزدې د پار احلیل مداسینی دی ویلي چې ګنې او سره دور درجي کتابونه وایي ادمره فلانه ذکر او ادمره نفلونه او کل نو د نیت بسایشي د سې کې دوه بغیر د الله په حضور کې د جولې غړول نه نشتا چې اروخ سره الله ته متوجي چې زما عربه زمانه یت خالص ته درزه د پاره کې ګورک شرعیت کې ګډ بډو نو دا قرآن د الله درزا رضاو د جنت د تلو سبب ده او کنيت ګړبړوي په دې قران بسړی اورتاسي دا یو پسنه ولا مو ذکر کړو یوه چي کنا نو په کار کې جنت وب او دوزخ وب ده که څوک دغان کوي که څوک حاخندے که څوک عالم ده مفتی ده قاضي ده مدرس ده طالب العلم ده د د ذکر کې دوه خبرې پرته دي جنتم پکې پروت ده او جهنمم پکې پروت ده کایچاري د دنیا ته را راړ شي حدیث د مسلم شریف کې راغلي تا کوم طالبو او حدیث مبارک وی دي نهیب ویلي د حدیث مشکات شریف کې ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده دایته نبی له السلام ویلو ابو هريره تا نا دا چې د جهنم اور باول 50 ګرمي کی ټول نمک به سو کور غرزول شي دای وی الله رسول خبوې کی مال پته نشتا ولروبه بدرې کیس مکسان عورت ورغزول شي او دادرې اعمال دسې دي چې په هغه مالو کې الذين ور اعمال نشتا یو بار عالم او قاری حافظ وي چې دنیا کې علم کړه او یاد کړه او حافظ اټول عمر دې کتاب الله او دین درسونه کړي دی په پرځ د قیامت د الله مخه لهودريږي زکه موږ تاسو کې داسې تنه چې دې برښت مخام خدريږي نه بوخاري شریف حدیث دی دبیې اسلام فرمای معمن کوم من اخل الله سرو کلې موروربوه ل س نه هو ب نه هو ترجم تاسو کې دا سناري نا او زننا نه نیټاک مګر الله بور سره مخه مخخبري او ددي نري نه زننا نه او داله په منځ کې سفر د ب وي چک اداب سنگو ملاقات وی بربند سرطور خپل ابلا د ډېر اجرځای بهال کې الله سوره مریم کې وی ان کل من فیس سماوات والارضی الا اثر رحمان عبدا تاسو مر آسمانونو زکووال چې ګوره د رب حضور کې بډېر اجرځای سره پیشي رب العالمین بديع عالم مقاری حافظ توی تو جتصرو سر اوڑی دیو روستا دی بو ی رب د دین او د دی کتاب نلویشه نو ما حز د کړه او خلقو لبه خو له رب کریم بو او ثوی بند د رغه دی او ای تا خو دی د پار علم کړه دی د پار د خوله او شنو مو کړه ری دی مقصد وا مقصد اوبس نو په دنیا کې وګټل نو خلکو شاباشه در باندې افرینی در باندې حکم مملائک لو کی اور ته وره ورزای ذیم بزما عزت مند وغمالدار راوړي چاغه ته الله حلال مال ور او دلګول توفیقی م ور کړو د چرپ تپی شرب وې سې دروړي دوی به یې زماره با تاملبال را کړو ما مدرسې مساجد غریبان کوندې یتیمانان زخير یو لار مې پریښې او مگر پټولو کې مله بوله ور ظاهر کم سپر لباس جوړ کو خو مساله باتناند الله سره څه کول سمول په وادي قیم خدار چا د با نه خبر دی بنا تا دی د پاارهمال لګولو چې خلک کو دا سومه څخی دی اب نوم دی ګټلی د څخوتته غسیف تر دنیا کې خلکو یاد دوو نو سره د دینه چې مالې لګولې اوور ته به غور شي دویم به شهید ګوره شهادت څومه ل مرتبه. شهید بذ اللہ په حضور کې پیش شي ربي کریم وایسته روډه او الله ده بذل نه خوښ شنو زستاره راکې دو کفار سره جنگې دم فردي چې ماته شهادت شو ربي کریم وای د ارو ویتا په چې خلق وي سمرا شجاع دي سمرا بہادر دي او سمرا غیرتی دي بس ته کب شیشه پارځی لري کړی نو مې ګټله نو در ترلاسه شو نژبا عزت مندوی چې موږ او تاسو روزانه دا ته پوسکو چې نیت مو سره دې الله تبرک تاسو ډېر بل فن په لګولي دا بل فن په پړه کوي دا بيزلی بيزلی مستا او ور مېستا زه مو د شیشو نه د اکار برابرۍ په اوپر نه راځي ستارتيب جوړ نه الله راخیر ای له وای و تاسو را برابر کړئ دی په لورہ کنيجه بیا بیا صفاره صفا کړئ نو اول زما عزت کو دو ټول بنیت صحیح کو چې نیت هر عمل کو مزدے کرو جگہ کا حج او که کدا الله ذین علم ذکول دی ذرا کلو کې به زمونږ استاد مقصد سی د الله رضا پای چې مونږ د الله د رضا کې دوه په راه راغلیو اسوک چې د الله ان لله وانا الیه راځه توګر بچا غبله پلاغه دا ول کار کې جدي کې څه نقصان نه غلې کې سي غا پله يو پي اس شي کوم نه غا طرف له پستا صدعاګان هم کوي دې کار شروع کې دوکي اکثر مشکلات راځي وجتلبا طوللالم توجيشن بي الله رو کا وتن لريكاي آپا لکه کړی یو پراوو کار ټول اپ یو پی شام ختم شو اب هیڅ دش نه ماشالله رحم اورو حدیبد اجازه بندي چي لګي خا اي بي پويي غا نام باندې پدکربل شي يې نام دای له ګولي دا شي پدې عمل په ابتدا کې د خپل نیت صحیح کول او د نیت دا صحیح کې د لپاره بس د الله په حضور کې بغیر د جړه او د فریاد نبل شیلشتا. بل شی لښته بل کتاب یو له شان د مسند دا می د حدیث کتاب دې دی تم مسند موی سنن مرتوی د کی علم او د قران په فضیلت کی ذکر کړي د بازه اهل علم و نا دی کتاب لا کېナス تو خونیه تمسم توجه وکړه و دې کتاب وي چې مالک نه کنا نو نیت به نو دا غوره کاغذي اتنه سمه د کتاب د سې کتاب د چې وړه او تب اخلاص کی دي او رب العالمین غب اخلاصي په اخلاص بدل کی د نیت غو نقصان په صحت باندې بدل کی ردا تاسو الله دین له شرک داسې خبرې مخې لرازی چ هغه باندې نیت صحیح شي اول زموند دي اصول کې 708 صفحه کې د نیت د صحیح کول مساله دا د علم مقصد دي سوي د علم مقصد د الله رضا وي ذबारक حدیث ذکر شوی ده او دا امام ترمیزی نور کتابونو ذکر کړه وبی ابن کعب ابن مالک عن ابي هي روایت ته رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول و имаد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نے اور یہ دجی فرمائی من طلب العلم لیجار یہ بالعلمہ ون یماری به السفها او یشری فبه وجوه الناس ادخله الله النار نبی علیہ السلام فرمایي چا چې نه موکو د دې د پاره چې فخرو کې پدې په علماو یا جگړیو کې پدې د بیوقوف سره یا خلک ځان لرا متوجي کیږي رورو خلکو د ل خیال شوی جدا خدا سې لودا داسې نه ګوره علم کې چون کې د مقصد خطا شو نو سره د علم نه ادخله الله انار الله بدے اوڑت وردن نکہی تا حدیث امام تربیزی ذکر کرے او دا دی پدے حاشیبانی دا حدیث تخریجم دے امام تربیزی پجامی تربیزی کی ذکر کرے امام توبرانی ذکر کرے نبازی وہی حدیث سند زعیف تھے زکادی کے راوی دے اصحاق ابن یحی ابن طلحا وَهُوَ دُعِیفٌ قُد دی حدیث دم ددی دمانا دپار احادیث سابتشتا کمی بن ماجا چی موسر دے حدیث دے دو باون او دو سو دارنگی دو 256 دا دھری احادیث د دې باپ کې راغلي او د عربو د علما په دې احادیث باندې تعليقات کوي یو مشهور عالم تیر شه دي مخک کلونو کې وفات شو د امام الباني نرسو شعیب الارنوت او احلی د موید د تحقیق د علامه البانی نه سیوار دی تاب د شلولو کتابونو مصنف د مخ کی کلو نو شو نو دغه احاديثه بارے کی شعیب الارنوت و رحمه الله صداه احاديث سندن ثابت دي نو دي حدیث کی ک سندن ضعف بده هواغه حدیث د دې معنی تایید کوي دې نوم کې د مقصد خالص د الله رضا وی پدې بحث مباحثو او اسکو بحث مباحثې نه بل ګور الله دې تاسو لوی د عالمانو بحث مباحثه په فروئي مسائلو کې وی ځکه مسائل ټول دین دې کو شوک امين پکلاروي کپتاوه وي دوړه نپدی کې د سمونازراره څوک رافولې دې نه کای او ک نه کای دا دوه ورځې نپدی فورې مسایلو کې منازري کول دا د شریعت د اصولو نه خلاف خبره را بل ته مسله را چې دا کوم د دې ائمه ور باو یا د نور ائمه کرامو رحمهم الله تعالی مسائل اجتهادیه دي نظم کتابو سره کتابونه لیکلي چې دا اهلل مو اجتهادی مسائل دا منکرات نه دي کله چې امام شافعی رحمه الله اورايدا ته دا منکر نه دا ناروا امام ابو حنیفه رحم الله اورايدا دا ناروا خلک مناظره پوه شي کې کوي چیا په لیو شه بل په لسوی نار واوی د دې اي د استهادی مسائل سوره امه ل خیر راسه کله د دې راجه قول سکي چې غ مرجوه د ټول امت پکار راشي از موږ د جمهور علماء مسلک دې چې سو کې امام نمخ کی شو مزه نکی امام مالک رحمه الله مسلکم داره داغذ مسلک علماء و ذکر کرده که ضرورت نی او اوثوک امام نمخ که درې دو نموز مکروحه ده و که ضرورت وی نموز جایز ده که ضرورت وی رسده نموز جایز ده یو ځل اثار مدینه منو را که کس ناسده ده پرابیگاندی دی ده دین بارک دیری وی دی دیده ده ده ده ده ده نمانی داربو لمایا د میدان نشادروغ ویلي حرم م شریف کدا سی او خاطر رش جور شي نو دیمان نه لکونه خلق مخکی ولاړ ای سمبالول نشي خاص کر د حج پر رزو کې پر رمضان شریف کې بديني منورې ته دی وډو کې اختر کښ دومره خلک راځي ځکه دا محبت مرکز د مسلمانانو دار شاسو رو وادي چې چټیا دوشه او زه د رسول الله عليه السلام مبارک خار ته لاړم نو ذمبر مخلوق رازي چې هغه بیا سمباليږي نه نه دا غي نمخ کې فتوا ورکي چې کده امام نمخ کې سو کولاړي او به بوز کیږي دا امام مالک رحمت الله عليه په قول په مذهب کې مرجو قول دی پرجوکونه د تاسو د اختر پر رس کال ته چې ته الله یې موږ او تاسو وختروناله ترا ولی بدینه منور کنا منکل درې بجی پښمنی لاړې د اختر بوزله نو مسجدینه به وشکه چې په بیلو نو لارې ببان دی خلپنه ورډکه پښمنی دو پجی یو پجه کتلانی کلا را کې در لزم له شوم شکر و بس نو د دې احلیل ممرجوه کولم پکاره راشکلا یو عالم وی و ځل حرم لا راه له ما چې جماړه نه لاړ نشي لو شي جما ما به وکړي لوکته نو امام را رسو دي بخ کې ولاړ او یو لا په نشي خلق را سره هم بخ کې ولاړ دي نو امام لاس پور امام مالک رحم الله امام المدینہ الله دې قبر دانوارات دا نډکا کستا قول نوې نن یوازې زمانه دې یو لا خلقو وسو دا دې جمهور په نژ باندې ټول موص باتیں نو وګور دې کتاب فائدہ راشی دلته قرش نشتا حرمه شریفې لوکي اي ګوري چه کم مذب کې یو قول دې چې دې مطلب یې آسان شي او دا قول دلیل به وي به وخت دا سوچو چې د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شوي چې موږجهز ده د امام د مخکمدتي څو درې لري ولاله تاسو عالمان کی کتابه څو سو صلواتې صلوات خوف او طول طرق راجبکن ځکه بعضو علماي صلوات خوف په شپاڑس طریقې نبی دی اسلام کړي سو کوئی بسدریش طریقې کړي سو کم او زیاتیا ده په مختلف غزواتو کې صلوات خوف نبی له اسلام تقریبا پشورو په سړي ریشتو څو کم زیات یاد دی نو کې د باز خلکو د امام په تقدیم راغله تقدیم داس راغله لک تاسو د فږي کتاب کې صلات خوف و علم کسان به د امام سرودريږي اوس دشمن قبلې له قبلې په لرا ما پس نمو کسانو مزو نو دا نیم بو زينو مانو په قبلې له مخ زیست څ په جوړي په امام محمد نصيश्वي باندې مخکښوي د زواله تخوف ترک کوو مټول حدیثو کې ځان تب مخې لکل نو د امام مالک رحمت الله علیه مو یو جوور نظر اغه تنه په ګرانه خلک رسېده شي ځکه ان له اشار دایته ور کړو غریب او عبارت سره پښتیدلې او بې د جوور علم دی ルド الصلات خوب په بعضو طرقو کو نظر واچوي نو مقتديان او تقدیم د شان رازي د امام نا په صحیح احاديث او دے دی وچ را وره ای لم د مناظره په نیت کول ټیک دی وره قادیانی صرف په مناظره کې منکرې حدیث صرف په مناظره کې یو سره په شرک بدعاتو کې مبتلا دي ور سره په نظر او کا غیبی کبد الله رحم الله مقصد کا فروئی مسائلو کې اجتهادي مسائلو کې د الہ معرفت نور خط په مسائل ټول حق دی په حقو کې څنګه بنظره کې مسائل د موټول حق دی کنه کدا ششوا خو بیا خو دې شلورو مشهور امامانو کې یو په حق یې دا نوټول پناه کرا ور ور دي مشهمانو له مساجدو کې په خواجه محمود وبشمانو به سرور مزګونه دي اصلور وړ حق دي تدې مشمانو له امامانو سبب خل نو چې حق ته په حق کې څنګه جنگ کې ټیک دراجه مرجو خبره وای ها د عمر خبره ده شریعت ته چې او قول ک صحیح ده سنت او مستحب هم ده او چې په اوځه کې په شر فساد جوړېږي نو دا ترک پکې چو امت ترنه لړا او نشي او امتونه جنگيږي امت کې فساد را شي سې حديث کې راغلي نبی رسول الله عائشې بيبي دوي لمه غوړې چې کعبه د ابراهيم عليه السلام په دنیا دونو باندې دا ولړونو م جوړه ک ابراهيم عليه السلام چې خانه کعبه جوړ کړو دو دروازې اوس دروازه د پروچت تر دنګ دنګ سړې د ورشلې لملاسنده ده چې لاس داسې برک اې ابراهيم عليه چې جوړ کړو نو دروازه د څمکې سره پر واسو د دی نه بل پهلهبل مقابل بله دروازهوه نو په یو به خلکدن نه کېیدلو په بل بهبار کېګ خو دا خلک نوې نوې په اسلام ک را دن نه شوي. سنت ژون دی کو خلکوو کې به سره شي خلکو کې به فیت را شي نو دی ل ګورې چې دا خلک سکی دام دی دی او که داما بلور سر دا خلک لړويي. د دی دا پارا متواتر شیم صحابہ اکرام اپریخ ہے مشکال شریف بتا سو کی چا چاوے لے بھائی ہاں ما شا اللہ مشکال عثمان نزی اللہ نو پہ زمانہ کی جہادو نو دا ازربی جان دا دی علاقود بھانے دا عثمان نزی اللہ نو پہ دور کې جہادو نو مختلف تابعین او بازی داسی خلق چې مختلف قرات ایتا رسید لیو یکن اکن ناکن مولیسی بزمو ساری موسکی در قرات دیو جنو جلده پتا مولیگی جیده سی جنو نام دید نمو قتول که تالیبانو ماحول ماحول دید نو ساری موسکی غیچون که دلتت مختلف قرات موی نمو قراتو کی موسکو اکثر نو دی قراتو نوالا بیوبل سر یاو مالک یوم الدین وی بولبم او مالک یوم الدین وی اوس دا وکی راته متواتر دی او توا متواتر شیا غي چې دا غي نشو ک انکار کوي کافر کیږي رح زهفر رضی الله او عثمان رضی الله درگاه د امت را سنبال کا د دیغه مختلف قراتونو د یوبل سر جمع دی لای په یو کرات باندې خلق را جبا کړ نو صحاباو تواتورم پریخه د اتفاق ته را پيګه نن نن زماري د مولانا او د طالب په دا مشغول کېده شه پروت ازونه استاد روسوفات الله غری کی رحمت کی خبر دی الله د انوارات تو چې کوم طالب با سره ډیر مسلو کې خلاف غور اغه وی دا امام زوفر دی دا زګورې جف کوي وي خلاف الی زوفر خلاف الی زګې کومه مساله وي خلاف الی زوفر نو د نن زمانی ټول طالبان مليان شي جنګي خوخي غر بغول به خوخي دا شی شیخوږي نو وکړ یو کوټو لو خلګو دلس شو دلې متوجی شاجنګونه پر زونه پښور وشي رجېدي خبرو تمغه او تاسو زما عزتمن دوه خیال کو زموږ دی اصول کنه هم صفقه ده بیان او فضل العلم والعلماء د علم او د علماء او فضیلت ماشاءالله تاسو د قران د علم په سر اوتی دی ته د قران د علم خبري شروع دي نو قران او سنت ذیلن د فضائل او نصرې ډک ده, ده نصر حدیث مونږ ذکر کړل بن مالک رضی الله عنه په حدیث ته قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجى رسول الله علیہ السلام فرمای سوچ چروت و پتلب ذ علم کې چې علم ز د قوم قران ز د قوم د قوم فقہ ز د قوم یاد دې خادم علوم نحوز د قوم صرف ز د قوم معانی ز د قوم اصول ز د قوم نذره الله په لار واپس نه دهلې کتاس ماشاءالله کنيز دین راغلي گليل کې راي د شپه لار کې او د الله هلاري ګورګا دي الله هلاري س نن زمانه کې یو غب مصیبت ته جوړ دي اته زموږ بد نصیبي را څوک چې د دین په کمه شوبه کې د نو غبل ورته کبي دي نه ښکارې سپکه ورته هغه ښکارې چې په کمه شوبه د دین کې څوک دي رضا بشکر دے کا حملے کافر رووی یو بل مبارکی ورکه ور د دین مختلف شو بی د الله د لارو مراتب دي پټو لو کل وی د الله پلارکه شوق دے چې د کفار سره jihad کړي زکه درنګ سات پس د مرگ او د شهادت پس سوچ کړي خوراک ورته ملوي کی نا سکاک ملوي نا کلدونو پاڑی خوری، بچی پریخی، درنگ سات دی بی بی کنڈا کی گی، بچی اتی مانان کی گی اتاسون دا اللہ لا رکی آئی، غوظ بخپ آرام خوراکوکو اپا دیس سالکی قصادر مزان نتاوکڑ دروازی در پسی پندی اتاسون دا اللہ، تبلیغی آنم دا اللہ لا رکی آئیم مشورکی وینن سپاکوکو اوزاللال یو بودا باباورا صندتی تیری دادا کهات علاقی دی تیره تیره اغتکلی نو مشر بابا و اللہ دیو بخی کو سوفات لی نو امیرسی با مشورا کولویس پاکو پاکو ساری نو داغا گئی دیره فخیلی بابا نو آگا خلق اگو تسو ای ها نمبر چی تاغنمبر بابا سن پاکو ای ها نا پاکو آئی نو داغا خلق با خاندلا دبنی وال دیم دا اللہ تم دا الله لاره کیله تم دا الله لاره کی سوچ دې بچو له حلال مزدوري دې ځي د دا الله لاره کیله ځکه حلال رزق دې بچو د فار لټول عبادت دې کنه نه ده خو په دې لارو کې ګور بیا مراتبو کې فرق دې قسم دې کچا مراتب له hazardous کو پس د غبرهې بستا لارو دا الله کې قوتول دې خدای اسمان ازم کې مر فرق دې ورب hazardous او لوزی ملوزی ماشه ملوزي کې یو بل سره شریک دي کې دي خدای باز حضرت وطن جو دا دي د مسجد ماشه لوتل سری نو د مراتبو خیال چې چا و نکو یاده سوپل چې د دنیا او کار کوي بل ته کتر بس دغه گمراهي ورته سرا دی دور کې کچره پښو شلو کارو نو کې سو په دې کار کوي نو شاباسه ولا وای لو اس اعلان ده بی حیا یی ده بی ذینی ده جلدیکای ده کفر په مسلمانانو راوته نو تدینی یوه شو به تم سپکوی تاسو ده الله لا رکی خدا بو مویج مونګایو مجاهیدین دی خدایي غلا رجو ده مجودا تبلیغیان لا لا رکی خدایي او د مجاهیدینو په لار دا د اسمان ازبه کې برسره فرق ده او په پازي شي په قبضه نه کوي تبلیغ یو لري احکار دی الله ته ډېر لوي خير صرف دي خپل کار لږ الله لا راوي کله طالب دی کله په الله لا راکیوسی زه تاسو ته څه لا راکېرو دی یو لوی طالب بیان اوري د اصول او لاسره او بناظر هم دی نو ای ماته امیر صاحب راغه اوې ماله دعوت سره کولی شي کار بل لگے تبلیغ سمون د اهله حق علماء اولاد سمون د دیوبن یو شاخه دی دوی موږ سره خوش طبياتي میر شپ سره چې خبر مګ سره په وصولو کې کو په وصولو و کې نو یوول به دې له تیارو کې په وصولو وکوم یم ما به ورکو تاسو وصولو خلاف داو کو چتا لانت د بشران او خلص تړي چالمان ولوب د دعوت نو ورکوي یو خدای دی اصول خلافه Tale al tawini je roorke da to za da bisharan nalwe yo khodi da khilafu we bil maulawi da tabligh usul da je bahs mubahasah na ke aw ye maulawi da otol kar munazari de islami da go dandi da fara ustaz za ma bo ni shereeki je ke ustaz usul da je bai cha او زمما پزما الله ذکر مقرر کړې چې زده دین له بلندۍ د پاره د اخلاق او په دایره کې بحث مباحثه هر شی په اصول او کار وې هر شی ته خپل مرتبه کې ځمایزتمن دوسری خپل مرتبه کې قتل پکار دي موږ مسجد نبوي ته سلام تور دند کې ديار په کې لري انصاف تعالی دي زموږ د دې ملک په لباوت لباو کې مراولې لوټه رش منګا دیوار سره جوخ ولار یو ژره با باب السلام باندې شو سلام وايي په نبي کریم عليه السلام او په شيخين رضي الله تعالی عنهم دیو سره دیوار هکولکو یو څڈی شو دیوار هکولکو د مسجد نه نو بل کس یو ربي اوروي شرک دیوکو نو محول وی کار کوي ناراو او کو د دیوال <سؤال> کو لول نشته خو شک خننده اسه عليه هم سندستي پوښ نو زيزان سره راجوح کوم په دې تندېخ کول کم هر شي خپل مرتبه را کيوشه پدين کې مكروه دي تا ولا شر کوي نو تا غو دې جړې ولړولې د ارشي مرتبه د پاغه مرتبه کې غيله پاغه مرتبه کی غیله روا وایا پاغه مرتبه کی غیله سو وایا پاغه مرتبه کی غیته ناروا وایا یو شید استهباب درجه دغه فرد درجه تو رسول جموند ټول اهل الجمهور قول کم چ اهل کلم دي چې دعرف الیدین کول او نقل دي دی توي مباح اختلاف و استهبابي مساله کچاو کل مستحب دي کسو کې نه کأي صحيح حديث کې نقل راغلي دا مستحب دي اوس کله نه تا را مساله جوړه کچ سو کوي کې چاوکل نو بوزي دکیږي او سو کوي کې سو کې نه د خبره د استحباب هوا د په ظلم زیاتی سره مساله کوم ځای نه ورسېدا مستحب ور نې کې د کومو صحیح حديث راغلي مستحبه منل نه پچا او کلم مستحب دی کامین امین سنت دی خو پتا او پکلار ویلی مستحب دی نو پدی مسائل او متخه مخاپ جنگونو کې چول پر زونو کې چول نو تاسو ټول ماشا الله دا الله پلار کیې علم نه مراد سدي چې دلته وای چې څوک د علم په تلب کې ووت کله د اسکول کالجونو او عالم و ای طلب ال ال بفرید و علی کل مسلمن ورسلا و مسلمه لفظ خلق د زانه سی واکړه ادا حدیث مخ خلق د زانه جوړ کړه ویل مولټه حدیث چا څه کړه د زانه نه کلا د سې دی رمانه به بی نو بدینہ پرخس دے لب دے وہی ان الذین لا یعرضوا الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها دین د بدینین پہلا و شویا بکم جیلند عزیز اخر زمانہ کہ اس اللہ دی مہوتہ س مدینی بنوری لب دینل تھا لے پهر سنت عمل لے خذتا ونے تیراز رو كنت پمای تیراز رکھے سمردیت چه دے پاټور تاسو څو مسلمانان په یو حدیث عمل کوي څو په بل حدیث عمل کوي حضرت زمودی بول یار باندې پیران راځي دته خلاف چې څوک یې څوک ټکایي څوک وایي هغه ته پیران لري شي دا کومه پته ده چې سره جام کوم نو په دې خبرې سره می جیل له دیږي رحمته ته ټول نو لري اختلافات په اختلافات په نشاله وغورځي نو علم څه شه ده نو د امام احمد رحم الله کوله وَيِنَّمَا الْعِلْمُ مَا جَاءَ مِنْ فَوْقَ إمام احمد رحم الله فرمایلی دی امام وا اهل السنۃ والجماعه ای لم اغه د چر بره درغله حافظ ابن عبد البر رحم الله مالکی المسلک و لؤی عالم ثرشه ادتوای حافظ البغریب سوورتوای ابن عبد البر رحم الله لا د زړیا پلو یو علماو کې حافظ ابن عبد البر رحمته وي حافظ البحر دغه کتاب د جامع بیان العلم وفضله هغه کې ذکر کړي چې انما العلم ما جاء من فوق العلم ګره هغه د کوم ځای نه راغله دا ډاکټرای علم نه دا کا subject ډاکټریز دا کا انجینرای دا علم نه دا او کا subject إلم ماږيږي پاري الله او پي جنې الله رسول د کافر حقو پي د مسلمان حقو پي جنې د مور خپل حقو پي جنې د خاوند او د د ژناورو حقو پي جنې العلم ما جاء من فوق إلم هاغه چې کوم دبر نه راغله دی او چې دا اشار امام شافعي رحمت الله عليه تا منسوب دي وَيْكُلُّ الْعُلُومِ سِوَى الْقُرْآنِ مَشْغَلَةٌ إِلَّا الْحَدِيثَ وَإِلَّا الْفِقْهَ فِي الدِّينِ الْعِلْمُ مَا كَانَ فِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَمَا سِوَى ذَاكَ وَاسْوَاسُ لو لو لو سیواد قران ناشد مشغول کړي و مگر حدیث او فقہ ودین کې علم خو هغه دي چې هغه کې وي هته فلان دین علاوه قران او سنت او د دې د مستحب تلونه او د د خادم اولوب نه الیوا اخذ شیاطین و وسوسه ذ علم د پارا سفر کول دا انبیار مسالم د صحابه کرامو او د تبع تابعین رضی الله عنهم تری شکر باسی چې د علم د پارا سفر وکولک دې کړه د لکواله لګا چې رند ور ولسه دا کړه رچل دې ځکه څومره چې بهنت وی دبرسی وی دمرا اجر بی حبو رضیم و جاہدو سر اللہ لارکو لاوی وَالَّذِينَ جاہدو فین لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ایک قرآن سعجیب کتاب نام دو زوک شوک خبر ادا زنی خبری محزو کم خواب و بزوک شوک ہو رئی وَيَوْ تَبْلِيْوِ چَالَ دَا يَا تُوِي نغه نوستا خبر به ثابت دی هغه کسبی لا نه به له صبح لا نه وی صبح یې به خبره باندې مجاهدوسن الله او لارې ور ځلی واخ به یو دل یو لار جوړه کړی خو د صبح ذکر کو جمع ذکر کا څوک چې په ست طریقه صحیح mehnat دي د دین گئی دې مجاهدوس رب الله ده هدایت لارې سکي ده هدایت لارې الله خلاوي کاغه جهاد دې کا هلم دغه تاسو خپل مور خپل اړ پريخي کور مپريخه تخپل طبيعت خوراک مپريخه مدرسې کې چل کله شاندي کړه بل شاندي دا ټول هغه مجاهد دي دې سر انداز کې دې سر رب العالمین لا را کو دا سفر یو او مجاهد اذ داور صحابه کرام یو یو حدیث د پارا سوره سورائم کړه او د حدیث ته ان عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر شبد لوې سره دي صحابي صحاب ټول لوې خلق دي رسوبه ايو د قران په نص ټول صحابو سره الله د جنت وعده کړي تاسو د اهل سنت والجماعت مسلک دي ټول صحابه ګره معصوم دی دی گناہ وړه خو چې څه شي ولله د صحابت با د نبی رسول اسلام د وجه نه توبې توفیق ورکړي او ورته اتمام کړي تاسو د سوره حدیث کې راشي او وکل له وعد الله الحسن کچا د فتح د مکه نه مخکې جهادونه کړي او مال له نو دایي درجه اوچته د چا روسوله ګولي درجه روسوده وقو کل له وعد الله الحسن د ټول صحابهو سره سلا الله د جنته واده کړي جابر سیبلوي سره د تاسو له حدیثو کې راشي لیدت البویر ورته محدثین لم کې دي یوش په دې په وانه صورت سفر کې و وغو فناراست ټول قافلین ورستو نو د الله حبیب ورته ویداوې ویداوه په دې داسې چقشوي ايو گزار ورکړه د پیغمبر معجزہ د بیا سمبلون ټول قافلین مبخخره وای د الله حبيب او زه په مه خرڅه نه مقصد داود د الله شهید شه غنه هیته ورته پاتې و هسه نه مقصد د پتاغش په ورته پیځوي شکرته د بخښنې سوال کړي سوره ليله تل ليله تل کی ورته 25 مرتبه ته بخښنه سوال کړي تاسو صاحبو بش پیځوي شکراته دی الله جابر ته بخنه وکړي الله جابر سبحانه و او د کوور د اوس په کې جمعان جوړ لیدې چې ته محلله د مسجد بنی حرام وې مدینه منوره کې او دا اکم پور کې جمعات جوړ د هغه کې او دوه او چيزه د الله د حبیب سرګندې شي اوب درس کې مو کپا موکا ان شاء يقول جابر رضي الله عنه و اي بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما و ما تهو حديث رو رسوليو صحابينا چېغه رسول, رسول الله عليه السلام ناوړه درې دی پهل صحابي دبل صحابين حديث اورېدله کم چې نبي له سلام ناوړه درې ه الله په واسطي اورېدله بنا واسطي نه ناوړه درې پدی سند کی واسیتی سر سند کا ترازی او جسم را د بجیتی گی دیت سند آلی وئی دیت سوئیت سند آلی ورث وئی دیو اجنے محدث وفاد کی دا ایلن و امام ابن البدینی رحمه اللہ غالباً دیو نوشانگردان ورثالل ویسل ادیز رکی بیمارنده سکی و اداراله راडा شو خوردارانه د ذوی بی بیتن حالن و سندن عالی رمیدا واڑی ذکر خالی وسو وی نل ویلم مطالعه کوله او سند عالی سمره چې نبی دا اسلام او دراوی پمنس کې واسیتی کمی دی ته سند عالی وي سمره چې واسیتی ډیریږي دی ته سند اسفل وي رجابر رضی اللہ عنہ د سند د اولو د پاره خبره د پیغمبر علیہ السلام د بل صحابینا په واسطه ورېدلې د وی شماده دي صحابینا مخامخ و ورېدلې نذید پاره سوکل وای اشتره فشتره تبعی روخ می واغس ثم شدت علیه رحلی اپاغه می کی جاوا او سامانو او تړلو فسرته الی شهرر المديني منورينه يوم ياش منظر قصره حتى قدمت عليه الشعب اغه پښاپ کې شام د مديني منورينه س 2020 متره 200 متره لسه نه حتى قدمت عليه الشام شام تراله فيذا عبد الله ابن عريش رضي الله اذا صحابي چي دا, دا حديث ور سرو عبد الله ابن انيس رضی الله فقلت للبواب ما بوابه خادم ته وي قل له جابر على الباب لا رشا خادم لوي مالک لده وایا چ جابر رضی الله کو سکے ولادت فقال ابن عبد الله او خادم دې ته پوسوګه جابر ابن عبد الله خدله ناغويته جابر بن عبد الله قلت نعم فخرج يأت و أساوبه با دوبر په تلوار چې سادر ور پس راخ کې شو اخپی پکې خوي فعت نقني ما سر مو انا ما سرې سوکا ادا یو مصلی دا ورسره مصلی د کوک نه کړ بای چې دې خوشکور بو کلی کې چې سفر نه نه راغلی نو مصافحه وکوي چیا په یولاسته ک په دواړو ک په دواړو په یوی باندې شا په تر دا م مسله یو لاس ته ک لاس ک کو نو د ګناه نسبت پکوه ک چا دو ملاو کو نسبت پکوه نو کلي کیچي مسافه حب کوي ک سفر نره نو معانکه پکوي اجکل کی معانکه ک رلارې خطا یو طالب د دې برجې دا په لږ بل یو بل رذ موانقه طریقه است تا کیدا سفر د زګراشی نو الله به موانکه کوي وای ما سره موانکه او کما سره اوکا فقلت حدیثا بلغني عنک انک سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم فلقصاص یو حدیث ته ما ته رسیدلی چې تاسو اوریدلې د رسول الله علیه السلام نه په بارد قصاص فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه نوما سره ير را پیدا شوجیا سينه تمن نشیا سمړ نشم مخکې د دینه چیتانه مخا مخ و او رب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ګره غدا حدیث ده چې دوور پس یو میاشته کړي هغه حدیث باعمل اساری کنا چې یو میاشته په دن منځلو کې په لار کې لوبي او تند دېږي کې اب مفتو کې د دې ملحوظه درڅګه سره ده زګه ماسالګرانه شو یا آو. صحابي اورته ماوري د رسول الله عليه السلام نه یقولو چی وي يحشر الناس يوم القيامه وقال العباد وراجم بكري شي خلق فرض د قیامت یا بندگان د الله عراتن بربن غورلن بناسونتا <مسيح>. بہمن خالقنا و ما بہمن اے قربان بہمن ستوي و ليس ماهم شيءون ايش شیب ورسرنوي خالی لاس پي دب بي سيوي نبس صد دکوي نبس بیک عند اذا كما ما من حديث كده سره غني من, من قرب او ريب با اوا لا باواز ور کی بندگار ہوتا پدا اواز چسو کلری دیو کو سوگ نش دیری او رب العالمین هو یان الملك انا الذی یان اوس حساب کو لواله ولای ابغیلیا حد من اهل النار ای يدخل النار مدی مناسبی او تلر دا اوروال او نشی دی اورت اور دنشی ولहू عند احد من اهل الجنت حق اوذ ذفارا ذ د جنتیا اوس حقوی حتا قصو چیزتی داغی بدل و لوالم. ویل آیان بغیلی اهدی منہ لیل جنہ او ندی مناسبی اوتن لرد جنتیان اید خلر جنتا چی جنت تدی وردنشی ویل اهدی او یوتن د پار دور والونا عنده حق د دسر حق دے اتا قصه منه چیزتی داغی برابر ای برابر ای حتى علت متا تردیک یو سپید چاچا لورکړي قال صحابیو ییقلنا ابوګوی کی فدا بسرنګی بدلا غسہیشی عطا سو قربان وو فرمایل وانما واننا انما, و انما و و راتن لات الله عز وجل غراتا غرم بهما مخباله تبربط ذوبی خطبی یوششی بینا نو بدنه کې بسو یار کاو قال بالحسنات والسئات اچا سره دې ظلم کوزړه دی ورلار azar بدن دی ورلار کو غیبت دی او چغلي دی او کا حق دی او خړو نا به پرز د قیامت وی الله دما سره داسې کړیو نو کنده دی ظالم نه کای وی او مظلوم لور کی منزونه عرش او کد ظالم نے کئی ختمیشی نو د مظلوم گناہنا با پیمبار کی نلتا په بدلا پا دینے کو ورکولوی دیو اجنگو رضلی وقت اللہ دے رحمو کی تولا رسلع ذکرت دعوتو کی اب غیبت شروع کی نو دا د دا عبادت با آغا چاہ چې چی دے دے چا پسیلہ کی آدھے چا سره ظلم کرے دا حدیث مصند احمد ذکر کړي امام تبعراني ذکر کړي او حدیث سندن حسن ده امام بخاری رحم الله پال ادب المفرد کې دا حدیث ذکر کړي امام بخاری رحم الله کن کتابونه دي یو خدا صحيح بخاری شریف دي دې ماده المفرد ده دابوګه عوامو ته درسي مووي شو کال کې الله ختم شو مهمه نه پسماسو نه پوری تر جواب وکړو داږي کوم الحمدلله ریاض صالحین بر سر ختم کو بیا بو ادب المفرد بر سر ختم کو نو ادب المفرد تفصیلا دا پکه شو ته کوم پروت ماشاءالله او د دې په بحثه شرح دی چې هغه د تدايا بي دي هغه باسان سره لته قبچی راکړي وي کې یو علم دید آرابد کبار علماء نا دے مخکی کلونگی خجوان دے ہو اس جو وفاد تے کنا نا غفق لشن حدیق لید آداب المفرد رشو البارد فی شرح الاداب المفرد اداب مفرد که دا حدیث داسه دیستا سوی اولاسم صفحه دی جابر رضی اللہ عنو ترسیدی لیو انہو بلغه حدیث عن رجل. میرے صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چیدہ اللہ دا پیغمبر د س یو صحابی سره حدیث تے وای ف بتاعتو بیرا ما اوخوا ہستو فشدت ویرہ رحلی شهرن نو پاغه می اوتڑو لو کی جا او یوم ع سفر می کو ہتا قدت الشا فای عبداللہ ابن اونیس رضی اللہ عنہ دا صحابی وابحث عليه عن جابر بالبا ما ورت خبرني ابو علي جابر رضي الله عنه دروازه كده فرج الرسول قاصد راوا ف فقال جابر بن عبد الله ويت اشاب جابرك جابر, جابر بن عبد الله رضي الله فقلت نعم فخرج فاتى نقلي روته ما سر موانا قوق قلت یا حدیث دې ماتره سی وی دی نا مسمع او معنا دې اوریدل خشی تو نا مو تا او تمو تا ز ير ادم چیت وفات نشيو زو وفات نشم نيو فرمایله سميت النبي صلى الله عليه واله وسلم و اما النبي صلى الله عليه واله وسلم انا اوریدری يحشر العباد والناس راجم بکر شدا بندگان یا خلق راوین لفظ یہ دے رسول الله علیہ الصلاۃ و السلام عباد وی کارنا سی وی تا په غر خبره ذکر کی تهدید دبره احتیاط ته غرلن بهمن بربن بینا سنت و بی بهمن قلتم ابهمن قال ليسموشيون واذا سربس شيني فيناديهم بصوت يني اسمه ممبعد احسبوا خالق ما اسمو بن قرب واذا شواز غوركي شي سوكلري دي ناوي موري لك سكي چنيز ديوري ويبان لاين بغي هد من جنتيخلو جنته اوهد منه النري هد منناري لو بهوه ب مص نلي مناساس و جني لله چې جنتهوردن نه شي ا دور واله سره زلووب کړ ک کااف سره د زلو مکو کااف بهورلهزي چې د قسلمان د خپل زلووب کافر دته تغللا کووه ا کافر دې داغه د حیا سره لوبي کاوا ا کافر دې غټه کاوا ظلم بد کافر سره پټکه ځکه د کفارو اقصاب دي دي کی معاهدین دي ذبیین دي مستعمنین دي او دي کی محاربین دي د ټول جدا جدا څه ده ټول جدا جدا حکم ده انذي مناسب يغور والل شعور تورد نشي او ديو جنتي دسر صاحب د ظلم مطالبه کوي قلت وكيفا وانما نات الله عراتا بهمن تبدلي بس استجمو غبر بندو سرتو رو ب بما لو بذلتو قال بالحسنات <سؤال> والسيئات و ال ادب المفرد کی نمبر 970 نمبر دارابدی علماء اس د خدمت کو حدیث لے نمبر ورکڑی دا حدیث ګور شرح ګور اونٹ کی نمبر ورک کو سبد سیوسی حدیث مختلف طریقو نو استاد نمبر دا حدیث ہے یادے ورک کو اس یو حدیث کتو نو غبر نست و الک موابغ کی کتاب کی بچی ویو نمبر ورکڑے نوما مصنف دی ابن بی شیبہ دا مخله او جلد دی پروث رواه غسل او چې کپ نمبر دا غنو زکه په تباعتو کې فرق دی نوی ام تاریخ له اوه مقابل سره ماشاءالله زر نت باندې وکړو نوی ام له دا جلد مخله راو چې موږ کم نمبر کاتو نمبر کې سنو د توغور چې نمبر ګور اول کتاب دی مخله چې دا دا کسه مطبعات دی کې دا حدیث کوم نمبر کې دار بولما وړي خدمات کړې اوس ګره دې نټ باندې د دې شیتاریه سره تب بشمار لري و یو फायदा پکه دا چې یو مثلا بتا ګڼو کې کتنوسی کله ناکله سم سره یا بشولوا مخره سره نشته ځکه په لا پینه پويګم رمزي چبورم کوتلو خانه کې وګڼډي لګي ریما سره خبرې کوي چې خبرې ثبت بي کې مثلا یې سیکړي مثلا رضان زوانی و ضرورت خبر الختمی نی چې غي سكري خبر رئیس سي او هغه کتاب مذاهب در لټول وي دا مثلا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا وي امام مالک رحمۃ اللہ دا وي امام شافعی موللا دا وي امام احمد رحمۃ اللہ دا وي دا ایمو چې په مسال کې اختلاف راشي نو ور سره مثلا لګه شي یا شي اما تازو د سووي کله ګره مرجو کولم سده دا پکاره راشيونه لکونه خلقو خیر په صورتसी نو دا ولا ما هغه مرجوه کول باندې نن په عربو کې سره د متاف کې چې خلک ډیر شي نو بیا امام د متاف نه بهر ولاړ دی او متاف کې لکونه خلق راسي نو امام ولار دی خو خلک د متاف کې مخکې کله غي داسې کې پلوصو دريږي لږ کوم طرف د کعبه ته امام ولار دی ترته چولی او کله ثواب باندې کی نا اس نه امام نہ خلق مخ کی دیو مسکی نو خلا کوئی فیکد منی یا فیکد غی شلو وړه پدی سکه او پک راجه بول سکه چې مرجو هم پکې هغه ده عمل دلات دی راولی نو لم د پار سفر دا ابی الہ بصلام او صحابه کرام کړه دا خیر خبر ده وی وره ل جابر بن عبد الله مسیره شهر الٰ عبداللہ بن عونیس فی حدیث واحد ذکرہو البخاری تعلیقاً فی صحیحی امام بخاری رحم اللہ دا حدیث تعلیقاً ذکر کرے سو حدیث وائینو دا موصول و مرفو او دا معلق حدیث پا تبدر تلے گی امام بخاری پا ذکر کړي چ جابر ابن عبد الله رضی الله عنہ یوم یاش مزل کړي او عبد الله ابن انیس رضی الله عنہ د یو حدیث په اړه کې او حافظ ابن حجر رحمه الله بیا دا حدیث د دې سناده موصولن ذکر کړی دی نو ور صحابه د یو یو حدیث په اړه یو میاش یاش مزل کړي په پرون ویلی چې درته سبا جووره به درش وی نن زموږ مداسي دي چې د طالبانو چې مختي تیارې نو باران او برګره غریب دوزر د وجه را وخت نو کار برونو رواني دی ان شاء الله سبحان و موسم لا ګر بډې درس به اتنی به وجي وي خو زموږ یو نی به به بجوست دی وني می پورے به صباح ان شاء درس وي یوی می پورے به درس دی کې منس کی تفریق وی دا کوم کتاب او د سونه برابر کی د سلات زوحه ټبه اگر جته له بار غنفر نه کوي ودته مشورو کوي او هغه په کنا دی ول ابا یو خدمات کړي دی ور سره سره کړي دی ور سره نه فن بادشاہ نه فن وکول و یاهر رشید رحم الله بعد فرض او سنتونو علاوه پشپا او رس کی دواسه برکات نفل وکول بادشاہ علی جنو لعبدین رحم الله شپاو رس کے تربرګه پوری ب پ شپاو رس کے 1000 نوافل شکر دابه برابر و ندیلم سدجه دا نور امانوی نو غیلم با عمله شي نو نفله په برسره کوي امريد صلاته زحا ته لويسې ته لوي هرځه تو چمو دا تفریق کوو په دابه ته صلاته زحا ته او دا تازه کولونه مخ کی اروسو صلات زوحات دو رکاتونه والي تر دو لسو پوری ثابت دي دو رکاتونه والي تصفوري اته زوبدي پوي کی کنه شربت کی زمره چيني اچي نو خقي ير جدونه لاوسو نو کوئیو حديث دي وي چاچي صلات زوحات دو لس رکاتو کړ نو الله بورته په جنت کې د سروز او یو کور جوړي لیکن سنگا مونگو تازو پشپاو رس کی دول سرکات سنت تی سور دی لیکن فرض انہیں علاوہ سور دی وئی چاچی دا دول سرکات و بانے پابندیو کا نو اللہ وہ رجلت کی کور جور کی یو زنی او مرگلو دی پا دی دینی جماعتنو کی اللہ دی او زمون پا حال رحمو کی ای سنت مونت نکائی لیکن پا خبروانے صرف جکمو کی دخل کو جنگ دیا غکائی غم دیکھنا دا سنت نکنی یو کس ای سره وکي ناستوواله حرم کیږي زوخه سنت کو وې بس ککه کنه کی مولا په دوله سرکات روزانه بګله جوړيږي دا ورې جوړيږي امی شړې زما دي توبه ای سنت کو روزانه سکیږي په دوله سرکات بګله اباز اعمالو کی حسمه خاتمه طرفه اشاره ای چيو بګله ما دا روزانه په دوله سرکات سنتو جوړيږي ازو لار نشم نو په بنگله وسو په دې حديث کې حسن خاتمه تصرہ سستا خاتمه باندې لا سمېګه په بنگله جوړ راغیل لب دې رسې کدي جنت ما له بنگلي بنگلي شي زلار نو په بنگلو وسو په خبرو رسې کې نه حديث کې حسن خاتمه طرف ته اشاره را نو نوافل کووي نن په دې اتفاقو کمرګري راغلي نجیب بیازين سبحان الله ان شاء الله زموږه درشوي یوی نیمه په ری په وید درس په باندې او لګه دعا هم کوي ګوره مشکلات دي بجلی نشتا نو الحمدلله موږ اسباب برابر کړو کله چې اسباب وړاندې سمې نه ورکې کړه پرشل کیس ماسباب په راتیو غو سمې بس ني غره مو بجلی مشتا یو پی اس مشتا جنریټر مشتا ور سره پتا سو غسی دعا به مر سره کوي چر رب چې د موږ وخت زیاد شي دغه وخت دا د لګو رزو درس ته په لګ وخت مان نقصان کیږي نو ور سره به دواګان انکه خپل <سؤال> وخت مزایه زیاد کم کوم د اسولو کتابونه چا سرنی دي وای نه ګورتاب ګورئ مخکې مخکې به ګورئ رستو رستو به ګورئ رستو به داسې چې امتحان افلو لاغې نه اوسوان بوا په اسولو کې راځي او کوم طلباء او طالبات پخ امتحان کې پاش شي نو موږ د دوه دری کالو شرط د غرزو لپاره چې څوک پاش شي هغه سند ورکو چې څوک فعل شي نو هغه سي هغه دا ورکو یاد یاد دا اصول به په یادو یادول اصول به څوک موږ خپل مشایخ سره به اصول به په یادو موږ ته یادو نو کوشش وکړئ دا په خپګورای دا اوس چې مو شوی د خپل منځ کې واړه وي بیا په خپګورای دا سې ترجمې سره دا عدد جوړ کړئ لکه س پاي چې تا د شپکتري چې په دپو کې ما له سومره راضي او سومره نه راې نخواري به کوي مهنت به کوي. دا میاش د قبانوي ده او خ خبره دا د چې موږ د روجي د راونه مخکې مخکې خپل کار الله د وې برکتت مقع تاسووااج چې سر صح د پورې مکار چې روجه کې را دااسه شي. یا ربله زمون خاتم ابو ایمان کی اللہ خاتم ابو ایمان کی او د خراب خاتبی نو رب العالمین او صلی یارب کریم ابو تعاظ ابو والدے نو تا اصول فروع تا مشایخ تا مړو جوان دو حاضرین غایبین نو رب العالمین واڑا او لوی گناہ نو معاف کی رب کریم زمون د ټول حاضرین غایبین د دینی دنیوی حاجت نو تر سره کی او زمون درو لذي دنيوي پريشه رب كريم ختم کې يا رب العالمين په تمامه دنيا کې کمزې کې مسلمانان پريشان دي پټا کرودي په دشمنو تر بغنودي د ظالمانو کافرانو یا ظالمانو مسلمانانو لټنګ دي الله ته دې ټول मदत او سرتوک بي ګنابد دي وار د پرند اخلاص کې د دين د هر شعبې الله ته فاصله تو کې کمو زه نو کې دوه قرآن د رسول شعوذه الله سي مدد او نصره وکي وې نو کوم الله روح صحتونه او توفيق د ویل ورکه او وریدونکو طلبه او طالبات تبرک او د ذکر الله توفيق ورکه رب العالمین زموته دې درسونه ضروريار دي الله د غیب د خزانو او د سمو د ضروريات برابر کی کاغذ موږ د لمړي طلباو او د خوراک سکا انتظام ده اغه لم د خپورو خزانونو انتظام وکړ رب کریم نور روکاوت نور الله دا درس ساتي الله زمو طالبان او رب روکاوت مراوله موږ لم سره روکاوت رب العالمینم مراوله الله که مسباب دي درس دي اغه د پارم د غیب الله تاسباب شوږي الله سم ربي مارات دي شفاء کامل عاجل اور ثواب نصیب اللہ دا سورت لباء طالبات دی دلتا یا نور الزینوں کی درس اوری رب العالمین د دایو زموسنی دی قران او سنت دی علم نافعت پر پرانا سی اللهم ربنا اعنا فی الدنیا حسنا و فی حسنا و کنع عذاب الله